Середнього зросту, без твердохлібової глибці кулатості, засмагли лице і в шия, ретельно підстрижене срібляцто сило волосся, навісенький модно скроєний сірий костюм, голова сорочка, щось кіноакторське, плюс вдавано розумні очі. Сказати йому про кіноакторство, подумав твердохліб. Вирішив утриматись від висловлювань професійна звичка. Шуляк Підводячись за столом, назвався директор «Твердохліб». Знайомство відбулось, але неповне. У шуляка на дверях висіла табличка «Директор», у «Твердохліба» на лобі не було написано нічого. Ми відмовились від заведеного повсюди реєстрування відпочиваючих. Запрошуючи твердохліва сісти і сідаючись вигідно і зі смаком сам, почав директор без передмов. Реєстрація насторожує людину, принижує її. А ми не можемо допустити принижень щодо членів ДТЛ. Наш девіз – без принижень. А що це таке? – визволив собі наївність Твердохліб. Ви про приниження? Та ні, про ДТЛ. Директор глянув на Твердохліба з підозрою. Ви питаєте про ДТЛ? Але ж це скорочена назва нашого товариства – абревіатура. Скорочення помагають жити, усміхнувся твердо хліб, і цим скинув камінь з директорової душі. Абсолютно, відкинувся той на спинку стільця, виказуючи захват від вдалої фрази свого співрозмовника. Абсолютна абревіатура і абсолютно сказано. Запевняю вас, пансіонат наш абсолютний, ви вже, мабуть, оцінили його, місце розташування. Помітив. Тепер я скажу вам абсолютно інтимно. Тільки в нас кожен відпочиваючи отримує окрему кімнату з усіма вигодами, тобто люкс. Ти ще таки знайдете. Колективізм корисний у трудових зусиллях. Для відпочинку ж передусім індивідуальний спокій і ми його даємо. Ніякий Адам не хропітиме у вас над вухом цілий місяць. Здається, Саме за хропіння Адама вигнали з раю, зауважив Твердохліб, отже я попав до раю? Можете вважати, я вам скажу ще інтимніше. Ви мені подобаєтесь, абсолютно висловлюєте, все так рідко серед членів ДТЛ. Скорочення лише лишається для мене. Нерозшифрований, признався Твердохліб, подаючи директорові свою путівку з зображенням портиків і циркумфлекції південного комфорту. Як? Ви ж самі директор одразу закамдянів і забронзовів. От смикнув руки від путівки, так ніби вона була фальшива. Ви не знаєте, що таке добровільне товариство любителів? Уявіть собі. Може ви хочете сказати, що й не член ДТЛ? Коли вас це так цікавить, можу сказати, справді не член і немає ніякого відношення у першу чую. «Тоді як же? Потрапили до вас в путівка? Але як і звідки путівок стороннім людям у нас не... Ми нікого...» Твердохлібові став перед очима таксист. Ох, посміявся б хлопець, почувши цього директора. Директор розглядав його, мружився, вивчав, мислив. «Так, так, так, починаю здогадуватись. За вас клопотали?» «Навряд». «Був дзвінок у нашу президію», – маю сумнів. «По обміну?» «Немав чого міняти». Тоді директор перехилився до твердохліба через стіл, притивши у голос, показав пальцем на стелю. «Звідти?» «В вертикалі виключаються». «Може перевірка? Народний контроль?» «Кару? ОБХСС?» Він не дійшов до прокуратури, і твердохліб – з легким серцем міг знову заперечливо покропити головою. Тоді як же? Шуляк ще не дозволяв собі відвертого обурення, але був недалеко від нього, загрозливо близько. Взяв путівку, глянув, недбало кинув папірець. А коли жінка? спитав його твердо хліб. Хочете сказати, ваша дружина член ДТ? Не те. Чужа жінка. Їхала сюди, порадила мені. Тобто, як це чужа порадила? Звичайно і просто. Як людина, людині. Дозвольте, дозвольте, я це абсолютно не розумію. Абсолютно. Наше товариство, наш південний комфорт має репутацію високоморального. Я не маю наміру знижувати моральність вашого південного комфорту. Але ж ви сказали «чужа жінка». Ви допитувалися і сказав, це трохи смішно. Нічого смішного, навпаки, абсолютно навпаки. Ви не зрозуміли, це вже суто особисте. Бачите, моє життя уклалося так, що весь час я допитуюся в людей, ну, в різних людей. А тут вийшло навпаки, тому я, ну, ви повинні мене зрозуміти. Тобто ви хотіли сказати... Шуляк тепер не приховував своєї зверхності. «Ви хотіли мене... Але, до вашого відома, у нас тут немає жодної жінки, абсолютно жодної!» «Тоді навіщо ж я сюди прителіпався?» – подумалася твердо хлібові. «Ви ж своїми... Може, ви хотіли сказати, що ви... Мало не слідчий?» Твердохліб ще не схаменувся від звістки, що його обдурено, що Наталки тут немає, що він знову став жертвою її крутійства і лукавства, її проклятої формули. Не знаю, не знаю. Навряд чи це має якесь, промимрив він, але цього було задосить для пронозливого директора Південного комфорту. Ви слідчий і не кажете мені про це. Підводячи зі свого місця і виграючи всім безмежним спектром кіноакторських усмішок, загримів шуляк. А я своєю недоречною, але ж треба було одразу. Навіщо нам це грав кота і мишу? Я ж розумію, я абсолютно розумію. Тепер кажіть.